شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن زی الزکر وللذین کفروا فی عزت و شقاق سورة اسواعات فضل سورة اسواعات نئے کو نوزول کې پس ستوره کې قمار نه دي سورې سره مناسبه تا دي چې سوافت کې د ام بیاو ابتلا امتحانونو ذکر شو ابراهيم عليه السلام باندې امتحان يونس عليه السلام باندې ايوب عليه السلام باندې او دې صورت کې داغي تزرع بیانې عاجزي الله تعالی داود عليه السلام عاجزي کوي کی خررا که ااو انا سليمان عليه السلام هم نعمل عبد انه اواب ايوب عليه السلام تزرود انبياو ذکر کوي پس د امتحان او ابتلا نه زم دا چلته ذکر کول سورې سوات کې دغه سبب بیان وی ايا لعل الاله واحدا چې انکار توحید نه و دریم دا چې دا ته مشو داږي او همدې کم بیا واقعیت ذکر شيو داود و سلیمان علیہ السلام پکنو سور سواد کی بداغی حال بیان کی سلو رم داو چې ویلیو چی مکیوہ لو ارمان کلو لو انہیندنا ذکر من الولین سور سواد کی ویچ والقرآن از ذکر تا ذکر را او پینزم لکسنگ چیسو رے صحفات کی دو جنتیانو حال ذکرکلو وعندہم قاسراتو تورفی اطراف دلتبو معندہم قاسراتو تورفی اوش پگم داؤ حالتہم تصدیق دو پیغمبر چی این یوحا ایلی انما انا نظیر مبین مبین رسالت کې وایي قل انما نمنذرن وما من اله الا الله الواحد القهار اوم دا او چری کې تسلی و په اخر کې دوا ځله وتولعنهم حتا حين رسول اسوات کې وایي ولا تعلمن بعد حين او تم دعاو چیلتے دو شیعتوین عجز بیان کرو چلیس سمعون ایل الملع الاعلا و اگنشی کیخو دے سور ایسواد کے بوئی چی ما کانا لیا من علم بالملع الاعلا حال نظم خبرنیمہ او نا ہم دعاو چی تسلیوہ فَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمَ الْغَالِبُونَ چلا ویلو زمون لخکر با غالبی دنیا کی سور کې کی چې د دی لخکر با کمزوری جن دم ما هنالکا محضومن من الاحزاب دا سیلتے زمالائی کو حال بیان کرو چفت تعلیات ذکرن سوره سوادی شروع که پدیچ والقرآن زیز ذکر دعوه ده سورت تا تضرع تا انبیاء تضرع دا السلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه السلام او سورت کی دری بابا اول باب ول سویتنو کې دې ا دې کې واول ترغیب قران ته بیا بزجرې په مقاصدو انکار د مقاصدو بزجر هغه چې له توحید نه رسالت نه مانی قیامت نه او د قران صداقت نه بیاور بسی تخویفی دنیاوی تاقوام و محلقہ و ذکر بکی بیات لسم آیاتنا ریاو او یا پوری و نتر پوری دویم باب دے او غی کدام او حال تذر روح تا غی ذکر کئی او بشارت سره تخویفنا او ترغیب قرآن تا بیاده و نترنا آخره پوری درین باب دی اگر نفید علم غیب در ملایکونا او در شیاتوینو عجز اخر کې ترغیب قران تا سورۃ ممتاز ده پتا ذررو د امبیا او سره اذیم پزوا اجرو د مشرکین سره په مقاصد او ارباو او په ذکر د واقعیا د ادم السلام سره اخیری ومزل بسم الله الرحمن الرحیم سواد الله پوی په معنا د دې ول قران ز ذکر غوازی خون د نصیحت بل الذين كفروا في عزه وشقاق بلکیا کسان ج کفر کڑے با قرآن باندې الله وتذکروی نصیحت ہوئیودیے نمانی کفر کی پا با گئی باندې داولی في عزه زکذیپا اعناد او دشمنی کی و او اختلاف کی ده قرآن سرام ده وجه بیان کلاده دی ده کفر جده زد ده وجه ننمانی کم احلکنا من قبلهم من قرن سمردیر حلاکلی دی د کد دینا قومنا فنادو ولا تحین مناس لو چری وکلی د کلمه توحید چمنو خو نو دغه وخت وخت اخلاصي ولا تحین حین مناس منسوب یوی مرفوع یه محذوفی حذف ی الله تبارک تعالی معنا کې دا اکثر د دې ده لا تحین حین مناس نو دا غوخه وخت د خلاصی او دې خاص د په لفظ د حینه pore دې بل څه عمل نه کوي تکالیفیه د ابن مالک کې وې جلال لیلتا فی سیوا حین العمل طلعتہ لپاره بغیر د حینن عمل نشتا لا لاتا فی سیوا حین العمل حذف زیر رفع فشاع والنسبقل اکثر بگی محذوف مرفوعی مرفوع حذف کی ام منصوب چت ډیر کم کم نلته منصوب شتا او معروفون شتا اوا سره دی نو دغه وخت وخت د خلاصي عجيب وان جاء منهم د مشرکانو تعجب کو د دې خبرینه چراغ دی تایرون کې امنهم د دې جنسنا چې بشر د انسان دی یمن قبیلتهم د د قبلې نه چاه ب دی خوېشي دی مینې تعجب کوو قالل کافررو نهاعذا سااهکس ذا او دغې کاافرانو چې تویديو نو دا پ غبر صاهر دی او ډیر د روجنته د هغې غشت که نه چله و ډیر په زور کدي پهینات ولذرو جن دی اجعل الاله تعالی واحدا ورذمره ولذرو وی چې دا وګر زل اغډیر خدایان زمونګه الاله واحد یاخدین اغه تور ختم کړو او چې دی یو خدای عبادت کوی زمونږ پاری باندې گزاره وکوم او چې دی ولله عبادت کوی ان هذا لشيء عجاب یقینا د توحید دسه یو مساله ده چې د ریرا ییبا ده دا, سیو دا دیر عجیب गोष्ट توحید نه خان وانت لکل ما لا امنهم روان شوي دلی دې کافران د پیغمبرنا کله او تم سلوکړه نو دلی روان شوي او پدلو تلکې دا او یو بلته انم شو زې زې واصبروا على الهاتكم کله چې په خپلوا آلې هو مددگاران وباندی او دغه خبره ما لا تستجیبوا ما يدعوكم الى محمد من التوحید ابن کثیر وی دغه خبره ما منه ولو علی هو با نکلکشه ان ذا لشیء یراذ بیشک دا مسلو توحید دا سیو خبره جدید مونږ نه غوخته خو مونږه نه منو یراذ ان ولین ما سمنا به عذاب فی الملل الاخره مونږ نه دا وری ذل دا مسلو توحید په وروستی دین د عیسی علی السلام کې هغوی کې خود دريو اجازه ته دا یاندري دي یو خبر او پکې چانو نا خو دین د عیسی علی السلام نو او خو دین د عیسایانو چې ځان نه جوړ کړو ان هدا ایلا اختلاقا نه د توحید او مګر د ځان نه جوړ شووین سو زلیو تنسبتو کو خازا خازا این حازا این حازا،, حازا،, حازا ما سمینا به حازا بیری با دیشنو اشاری و تکیج دا مسلا دا او بی از واجیرو پینکار دا توحید په انکار د رسالت سره مزجر په انکار د قران ا انزل علی الذکر ولنازل کلی شو په زبان د قران مم بینینم زمون کومینسکی مون باندې نازلې دومغه نوخ و دنازل شو بلون فی شک من ذکری الله دی رضی الله مطلب شک لري زمما په قران کې دا نوماني چې دا د الله کتاب ده بلکې په شک کې لري زماره کتاب نه یا زماره توحيد نه بل لم يا ذوقوا ذا بو بلکې خبر دا, دا چې تروسه دي دل غنمون دی نه دې مونته نو زکه له کې عادي کنه نه دې سکه عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب تسلذ کرکئی پیغمبرتا جدي سره غوړې اختیارات نشته کو تو یې چیرې زمادي پیغمبره تاسو چل جوړن کیکن ندی سره هیڅ نشتا آیا د دې سره خزاني دي د رحمت د رب چې نبوت ته دا غزا چیزو را ورده پاجا باندې او وهاب دي بخشش کوي خپل تا د نبوت او مکید علم او مکید رزق او مکي بس بخششونه دي الله طرف نهه وهاب دي او چې تا بخشش کوي نهغه ته وهابي ویل شي نو بنديان ته وهابيان وای او هغه وهاب دي معاذی سره خزانو اختیار شتا نہ امل و ملک السماوات والارض یعاذی سره اختیارات د اسمانو د زمکو ما بینهما هغه چې په میاند د دوالو کې دی فلیر تقو فی الاسباب اودیږي کنه کلاری او تمالو وی کنه یا سوسې له طریقه اسمان ته ولګی ودې خيي پلارو لارو د اسمان الله یذ تا ګور جن دم ما دا یو لخر ګوټه ده جن دم ما توهین او تحقیر لباروي ته اونګ لخر دے هنالکا محزومان په دغه ځای کې ورټول تاسنس شي په بدر کې امام رازیوي هنا لیکي اشاره ز بدر ته ته بدر کې وا ټول مات شي من الاحزا پسند په خوانو قومونو کذबत قبلهم قومو هم عاد هم فرعون ذل اوتاد هغه د دې کنا تکذیب کړو مخ کې دینه قوم د نو عليه السلام عاد یانو قوم دو د له اسلام فرعون چې خواند می خنو او مانا اوتاد او اوتاد جمع دا او اشاره که لغ کرو تا تکا بعد شئی پا لغ کرو مضبوطی پا فوجونو او از او یا میخونده چی سزاوه اور کولا چالنو میخونده پتاکوال و سمود و سمودیانو تکذیب کرده صالح علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام هم و اصحاب العیکتی و قوم دل شعب علیہ السلام هم اولائیک الاحزاب دا غدلی دیگ چه حلاک شوی اللہی دیمو کشمار شی او دا حلاکت سبب ان كل نو داتو القومنا اللہ کذب الرسول مگر تکزیب و دروغ جنی اکتو الپیغمبران فحق قابا مسابيت چې باغيبان دي زموږه آزاد و ما ينظروا اولائي او انتظار نقي دا موجوده صدق قوم الا صيحه واحده تن مگر يوي چرتا مالا من فواقا چې بیا نشتا دا غيږه پاره ودريځل نشته دا غيږه پاره واپس کیدل فوا قلناقہ استوی الوقفه بین الحلبتين او خیہ بللنگئی چوزہ خلکل وشی بیا وتبچے پریزی بیاو, پری بیاو وشی زامیاں کی چوتبچے پری خون دی تفواق ہوئی رسات نہیں نل ای زمر د پاربیا و قفنش تا وقالو و پر استهزاء کی رب بنائے رب زمونږ عجل لنا قطوان قبل یوم الحساب ذره کمتان هغه خپل عمل نامه محکمه کی دروازه قیامت ناموږي ته صبر نشو کولای اوس مونږ لغ خپل عمل نامه راک قټو نا صحیفه د اعمالو دسته زاکي په قیامت پورې ښا نیمانین ټوکر پورې کوي داوال باب دا تصدیق الکتاب او بیا زوا یرو مقاصد توفیف الدونیوی په هلاکت اقوام مزیدن اذن باب طریق کذاب بیا او ذکر داغی تزررع اول دی پیغمبر شان دکر کی دیو پیغمبر ابی او پسی داغ تزررع بیانی اسبر علامای قولونا ای پیغمبر صبر کواب آغا سوچ دیوائی وذکر عبدنا داود ازل ایدی او یاد کائی تزررع او عاجزی سبانده زمونگا چی داو دلی اسلام عبدان ایوی ده یو شان ده زلعی ده خواهند ده امت انهو اواب یقینا چی ده اللہ تروجوکو ان کے اوپار کی سلو رم سخرنا الجبال معاوی سب مونگ مقرر کلیو تابی کلیو دسرا غرونا جبا قیده تصبیح وی بی بلاشی والعشراق پا مازگرکیم او پاسحرکیم واتویرہ محشورہ مارغان بو تراجمو اغیب امر سرا تصبیح وی کل اللہ اواب وی بو طول و بعد اوود علیہ السلام سرا وی اَشْفَگَم مُشَدّد نَامُ الْكَهُ مُنْغَمَذُ تَكْرِي وَبَادْشَائِدُ وَلَخْكَارُ سَرَاف اَوْ پُورا پے انتظام سَرَا وَآتِ نَاہُ وَالْحِكْمَتَا اَوْ وَمُنْغَوَر کَلْیُوگتا او دیر واضح بیان فصل خطاب یو مانا واضح بیان تیرسوک بے پا تقریر و بیان بانده پویدل یا فصل خطاب فیصلی دا قضا قاضیو کنه فیصلی بے کول دیر واضحا او داد آغی شان ذکر کرد دی پیغمبر شان چې قرآن ذکر کېږي دا سوس سوزله چټولې سنحو قسم ذکر کړي نو ز داغه ابتلاء او تزرع به معنی وهل اتا کان باو الخصم ایارغلی تا قرآن کې خبر داږي جګړما ورو چې داود له اسلام روزي تقسیم کړې و درې نو پاسر کې که بیخبل دانه دنیایی کار کرو او یا رضی تا عبادت تا پارو خالی کلی وان ناس باو او بل رضی دخلقو دا پیسلو دا پارو کوور باند د نستو د عبادت ورواجهازت نو چېڅوکراشي ممسله را وړي فیصله را وړي ک دو ته نه راتو دکه پهورت باندې به درواې ټولې بندوي جهازت بو باغ کې دو ته نه را خته په دییال راوا وړی د اوود سلام باندې یاره راله یو د زیو جنا چی نن خو روز د ده او دروازه بندي چدي څنګه رااله دوه مده چرالونو سلامي اومه نکو تاسو خصميره است تصور المحراب کله چرواولې دوه په عبادت خانه باندې هغه په دیوال راولې دوه ا د خالوله دا او د کله چراننوواته دا دلی سلام ته ففضې عامین هم نوکهپرا د دینه کومه یاره چې د انسان په طبییت کې که نه یاره یاد او دا دا انسان په طببییت کېګر کابی تهکه د د په شریت لواظم دي د چبی به شر دیو خپل لواظم به سرې که قالوا لا تخف ویری چری جماعه خصمانه نحن خصمانه مبتدئنشت مونږ یو د وتن یو جګړماریو بغا بازو نه اله بازن سوسیاتیکړو د باز زمونږ نه په بازوبان دي فحقم بیننا بالحق فاذا د اسلام تفی سلوکا زمونږ په میانس کې خو په حقا فیصله ولا تشتت زياته و نه کوي غره وحده الى سوا يسرات او هي مونږه تاسې دلار پدې کې ابن کثیر وې دا ملائک نهو ملائک دا خبره نه کوي تا چې تدراسه باندېوال خلقو زګر هغه دروازه ته نوکا تقراو خاطه کنه سبووی چانه تاسو نه کوو هو ورواوبوړو بیا خبرته وګوره چې ته ویریګم فیصله وکې هو ګره حقا فیصله ها او ځیاته باندې ښه کوو اوس دې خبر ده جین داود علیہ السلام باندې یراړه لک لکم خلق نفیسلو تاوری ان آزا خی اقنندہ زمارور دے یادا نصب نمی دیامی دینی رور دے لکہ هر مسلمان بل مسلمان روری کا نصب لہو تسعون و تسعون نعجتا پارا یو کم سلگری دی نهو تاوی تیسعون نوی یو کامسل گردی ناجتن گردو تاوی دنبه ولی ناجت و محیدتن ازمای وگرد دا دیغی تا نشی تینگی دی دو زمان غالی چی دما دا اصل پورشی اتا با دا مصیبت نخلاس چیه فقالا اکفل نی آن دی ما توی چمات احوالکا بعض زنی الخطاب او دی ما باندی پا خبرو کی زورا وردی او ذتینا نخلاس اگم بس ما پسیئی او نمی پریزن قالا اوی داود علیہ السلام پا فیصلہ اوس په کار داو چې دې بل نیم تپوس کړوي چې توسو عايکنه چې دا دوې انداري شادي مثلا لکه چې دوهونه تاسو شي نو بیا قاضي فیصله وکي داود علی اسلام داغنه تاسو نوکو په یو طرفه قال وی لقد ظلمك مکان دې ظلم کوي پتاوان ظلم به سوال نه جاتې چې غړی ستانه دغ ی وګړه یو ځای کوې خپلو یو کمسللو ګړو سرهین نه کرم منلو خولا او بشک داې ډیر دنیا کی شرقیان چی کنا نه چې مالی یو بل سره شیکیکې نو لا ی بغی بعضوله بعض زیاتې کوي بعضې په بعضباناسنااک په ک داسییک نه إلا <اللزینا> الذين من عملوا الصالحات هم غيره کسان چې مؤمنانی او ډیر خلقی نه کماله ناږي اتنه کوي وقلیل ماهم په ډیر لغذی کنه دنیا کې او دا شرعت حالدار نه فیصله وکړه نفیک لري راهه چې زمونه خو یو سو شوي یو دعوه چه ده عبادت پرز می فیصله اکلا نخبل ترتیب می روان که ما ترتیب بود بلداده چه ده یو نمی کو که ده بلنمی اونه که دامیو خلطی و خطایی و ده دریم دعوه کی بنده تمه ز ظلم نسبتو کې جلاقات ظلمکا پڅنلی چې دې ظالم دی کنه دا بل ظالم دی تامینوالتي وکړه تاسو خطا یو شو نو وذن نذاوذو غمانو کو داوذ د اسلام انما فتنا او چې به شګه خو مونږ په دې باندې امتحان وکو فاستغفر ربہ وخر راکه او وانا فوراً یا بخناو اختدخ پر ربنا او پریو تو اللہ تسجده که انکه او فریاده او که تذرو دا انبیاء او داسنا فانا آب روجو اختدخ پلی خبرینا چه اللہ بیاب داسنکو فقفرنا لہو ذالک اللہی موتا بخناو کلا کنا عرص چیو فَإِنَّ لَوْ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنُمَ آبِ او بشک عادت د پرمسر اړ ډیر لوی مرتبه ده او ډیر ښه مقام دی په دې واقعیا کې هم ډیر خبري کیا خلق کړی دی يهودو تنبيانو د وطن نامو له پاران چې دا خدا څخه چلنو دا خو داوود السلام چرتا ګټي تبختل نو خپل کور کې زنانه لیدلې و په خشی وی وانه به تاسو کو چیردا سوقګا چا وت وی چې دا خو د اوریا کور دی نو دا کورواله دا څوک شاله نو څوک وی خبره خټيري کنه چې خبره غلطه ځاګ ته یو وی واقعدا دا پریدا طالب زه دې په دې کې دویې کارسو رہی دا ما ته پریدا او د اود علیہ السلام یو کونسل بي بیا نیوي نو یملاکراله امتحان پښو او ته خبره هو خوا چې ګورته د دې جوړکړې راکنه امبیا کوټي تہی یی یی پردو کورونو کار ګوري او د یهودو کار دا دی چې د پیغمبرنه د هغې زمانی یو لو فر او یو بد عمل سره جوړی نو زم قال نقل کړي دا ټولو چنه دا هو د او السلام یو کور کې تپوس کړي ولې کې نمخ کې بل چا تپوس کړي دداغه د پاسا تپوس وکاو هغه په دیم امتحان وشي چې ګور دا جایز نه ده کنه دا او <خصح> غلطه ده حاضرین قوالدارچنه بل چا تپوس نو کړي خودت اپوسو کو نالی عرب والعزت پہ امتحانو کو دا ٹھول غلط واقعات تھی ابن کسیر وی وقد ذکر ها ہونا قصتا مفسرین بس دی تنگو رکھو کتاب غٹینو قصے ذکر دا اکثر و معخوضت من الاسرائیلیات ولم يثبت فیها من المعصوم حدیث پیغمبر نبقی حدیث ندر آگلے یجبو اتباعو ہو جاغو اتباعو آجبی اٹول اسرائیلیات و دیوان دی اعتماد نہیں پکار ذکر داد انبیاء و حتق بدنامی دا او حضرت علي رضی الله عنه نوې نو نقل شوي چا ویلو چې چا داوود عليه السلام په حق کې دا خبر اوکړه ضربته مئټه او 60 جلدتن زبې 160 کوړي وامه زکه جذعام بندد په اړه چا م بند, بند باندې مؤمن مسلمان باندې ناري نه نا او زنان باندې څوک الزام اولګي په نور نور تیر شو چا tia کولی وای لشي کنه اچ پیغمبرینو پاغه باندې و با ډبل 160 ته جوړ شوې دورو وایو چې چا دا چې داود علی اسلام دا سکه ورو کنه او اوریا به وی لګو بل اخره کې جنګله چې زه به د جنگ کې شهید شيو دعوت نه پاتې شي هغه بیا را راي بیا به لیکو بیا باره یو د دان بیا و شان نه صرف خبره داوا چې داوود عليه السلام په کې اورت د عبادت ته پاره استوا اوران له بل عزت دار ځنه بلکه پدې رضا او چې دا ټولې ورځې د خلقو دي مسلو ته او فیصلو ته مقدمو توقف شي خلق جزان په دغرو باندې به با فیصلې د چا چټي وای الله وي چټي دې پکې نه وي استاد عبادت نه د خلقو خدمت ډیر اعلی ده دا اوس هم مساله ده یو بل ځل لناسته اعتکاف کوي یا امریل تلیده یا بل نفلونه کهی سکی نواغوزان لفیده ده کنه او چې یو بنده ده چه فیصلی کهی و مقدمی ولی حل کهی و نواغو بلتا خیر رسول لی کنه نواغو پواشنو بس بیاغو خبر پریخو ده پیابا دی باده تغروزیوم ده خلق و فیصلو ورکړه لکنه دا آیاتون پدی دلیل لی رستو یا داودو انا جعلنا که خلیفتن فی لردی ای داود علیہ السلام تمونگر زولے خلیفہ فضمکہ چې ته از ماح په پخلق جاری کی بادشاہ تا خلیفہ وی زکا دا دینا مخ کی بلسو کی دا مخ کی بلسو کی د د مخکېمان د اودللی سلام نه مخکمڅوکو بیا د نهپ سلامان ل سلامو خلفا دا ټولي که نهخ بندیان ټول یخلو په بعض بعضقرآ ووي یا ناکم خل ففل رض تاسو ټول خللی فګې کویس نو زی پلار خللیفه نه بیا نو د دغ خللیفه دا زور پسه تمون غرزولے خلیفہ او بادشاه پزمکه کې په کوم بین الناسی فیصله وکړو دخل قومین کې بالحق بیر په انصاف سرا ولا تطبیع الهوان او تعبداری باندې کې د فحشاتو او یذلکان سبیل للان ګمراهوځي کې رسایلنا اصول بیانې قران چیرې څوک فیصله په فحشاتو کې نه ګمراهی کنه او بیشکا کسان چی گمراکی گی دا اللہ دلارینا تید پارا عذاب دے سخت بیمان سوی اومال حساب دیخ پل فیصلہ کئی و دا اللہ فیصلہی رکڑی دا فارد بندیو بیاسوی دا واقعا ذکر شوید دا دا و داود علیہ السلام تزروع اللہ تا دا, دا خپلی خطائینا و تلیل اقلیز کرکی بیا اواغا مناسبت تخوا وما خلقنا السما والارد وما بین باطلان مونگن دی پیدا اقلی اسمان او زمکاوس چې پمیند دی دوارو کی دی باطل عباسو عباس دامانا چی دی کدی انصاب نکی گی اللہ ای عدل دی پیدا اقلی خوا زمکا اسمان نچی اولار دی پا عدل دي یادل نه په دنیا کې نبي او روحانی کنه ها ذالک ازن الذین کفروا کفرو دا د هغه کسانو ګمان دی چې کاکران دی دا د هغه ګمان دی چې نه آسمان خاص بس الله دی پیدا کړي چې د خلک په کسلو به مو بیو او عيش ما شو کی د دل په اړه پیدا کړي دا هغو کافرانو ګمان دی پس هلاکت دې کافرانو لراز جهنمنا دویم دلیل یا ذکر کو انسان بذكر کی چې لایما ولزم کا اسمان پیدا کړی او سچ په منندې د ډول کړی او بل ذکر کوي انسان بذكر کیږي چې د قیامت ورځ را روانه ده دا وی کی وای انصاف دار ولر الله بدلی او ظالمان له سزا ورکي او که چريداني بیا هو ټول یو شانتي شو کنه ها بیا هو پکې پتا ون دا چې مسلمان او کافر دا جدا جدا دي یو شي شنو الله دې چريداسنه کوم امن جاء الذین هم عامل الصالحات ولی موږ باور ورځو کسان چې مؤمنان دي او خه عملونه وکړي دي. کلمقسدين فی الارض او شان دغه چې چری فسادونه کوي او ظلمونه کوي فزمکه کوي دا به یو شانی چې دیله بم جنتونو ورکو مو غیله بم جنتونو ورکو مو ولی امن جعل المتقین کالفجار نو آیه زبرگزون متقیان خلقو پښند فاجران او فاسقانو نا دانش کې دي الله تاسو به ګرځوي او تاسو په نسبانې په ټول خلقی ښا نا څوک ډېر ظالمي او ډېر ناروا کوي خو چې تاسو له در کې نو به تاسو وای چې هم دا هم خصله ده وګوره دا هم خصله ده دمرخه کارونه کی ولې الله <سؤال> وبدل <سؤال> الله <سؤال> الله <سؤال> اذا تاس په نې ځ باندې او شیخه د ما په نې باندې چر نشي او کې دي کني ما ب بیا تو زيون نه پیدا کوله کتاب انزلناه اليك مبارک لید دبرو آیاته الله عزوجا پرهما قران نازل کړی دی دا یو کوم دریمه خبره ده چې الله عزوجا انساب د پاره مزه آسمان پیدا کړی دی د انساب د پاره مې د قیامت ورځ مقرر کړی ده ور پګشته کړه د انساب د پاره مې قران کتاب نازل کړی صلی الله تعالی چې خلک به سوچ او فکر وکړي دا یو کتاب دې موږ نازل کړې تا ته مبارکون دې د خیر او برکت ته لیت دبرو آیات دې دې پر چې خلق سوچ کی دې دې آیاتونو کې ولی تذکر الالباب او عبرت تن حاصل کی عقل ولی العلم تحت تدبر القراني علامه ابن قیم وی تدبرہ سوچ چوکی مجھے اولو الالبابی اغیبتنا پورا صحیح عبرت حاصل کی حسن بسری وی تاگ وقا مشعور تابعی دے پیر صحابہ استاذان اغیب اللہ ما تدبرہ بحفظ حروفہی وذا اتي حدوده حتى ان احدهم لا يقول قرات القران كله ما يرى له القران في خلقه ولا عمله اغوي تدبر دانو په قران چ حروف او شماره چې صورت دي اوازات حدودې چې کوم احکام منازعه کا بس دغه پروامه ساته او حروف شماره چې صورت حروف تیب کې سمره زورونه دي سمره او سمره یا تونه انور خیالي نه ساتي چې دی کې ماته سوې د بیا وی موږ وینو چې او تنبوي ان هغوم یقول قراته القرآن كله ما قرآن ټول خلاص کړې ما ير له القرآن په خلقي او عملي او هله چې دا غا اخلاق ته وګورنو د قرآن نه هغ وبګینشته عملته وګوره د قرآن نه هغ نل حدی پرنور علیګلی لیت دبرو چې دا سوچ او فکر پیوکی چې دا الله رضا په سکینه او د الله غضب او قهر په سکینه دا سوچ پکاره الله زمون نس متالبا کوي الله موږ ته څ امر کوي او سنومن کوي تدبر دی ته وي ځم تزرر سلیمان علیہ السلام اول دعواشن او بیا د هغه عزیز الله تعالی وهبنا لداود وسلیمان مونږه وبا خو داود علیہ السلام ته سلیمان علیہ السلام نعمت العبد ده صفات یې پوره صحبندو چې نه مل عبد وي نه اٹول سيزو سلیمان علیہ السلام باندې چاسو پوریکليو کنا ال تیرازونا یهود خو تصاهروی او هی خدای پیغمبر نه مانو نو بس چې الله وی چې نه مل عبد نو غرس ختم شي د خلکو هغه خبرې انه اوابن یقینا د الله تر وجو کې اون کې او په حال کې دا د ملکی او انتظام در رعایتو ایزور رزا علیه بالعشیش صافنات الجیاد یاد کا چراردوند کښی شپه ته باندې په وخت د مازیګر کې اغاسونا کرا اسوافنات الجیاد سوافن اغاستوی چذریح پیه لګولی پورا ا دې ویخ پیه اسیدانو نوک په زما دیتو سو افن ویفه جی یاد کرا اسونا <تصفح> ولي رسول سليمان عليه السلام بادشاہ او د بادشاہه مالو د بيت المال سليمان عليه السلام چې زو پخپل د دی دې ته یو بالکونه ازبادي په حال ځان خبرو ما زو مشریم د مشردازي مواری او فرض دی چې دې په خپل رایيه او د خپل قوم د بنديان نسکه چې دا غیره سارو دغیده دی یوی یوی چې له د ګډوره د زیته پوس بوم کوي دغه حدیث کې راغلیو چې رحم الله او عمره الله دې په عمر رحم وکي کأن علی سیرت سليمان دیومد سليمان علیہ السلام پ샹ته یو پسیرت کے ولی دویلیو چلو انہ سخلتن لو انہ سخلتن علاشاتو افراد اخذہو الزئبو نو یسئل عنہا عمرو ویکی چرتیو چیلی او دو فراد نہر پغاڑ باندی شر مخبوی نو قیمت کې بعد عمر نه تپوس کیگی چې گورتا بات شاوی هروغ مورتا چه لیر و کشوی شرم خوخارا سنگا بات شاوی دقا سی سلیمان علیه سلام حالو خا در عیت تا معمولی معمولی خبری تا نو اسو د دا بیت المال ویوی چه دا از غلو از گورمان کچر تا دی که بازی داسی چه سمارزی پاکی سنقسانی پاکی چه دا غی علاج کو امانت څخه نهه او دا اسونو په مرزا او په صحت ډېر ښه پوي دو صحیح سو کنه دې ته صحیح وي چې اسونو په مرزا او په دې پويږي ها ها دا پدې عمر مت کې شای اسماعیل شهید رحمت الله له او هم پذي کې ډېر تجربه ناشونه بغلول اسه وزغلیږي چې دړي پور او پټشو تمره تیز لاله او بیا وي سليمان علیہ السلام چې راواپسی اکی دړي په پریوتې دي نجدي اسان دما او صفای کم نارې په واپس کړو نو دا په خپل داغې صړې او پنده سندلې دا په څشت باندې چې برا لوي لوي ختي عناقه دا سړی دا ساندلي پانډيوال ساندلي او قاتبه پورا نووي اسوال په دا شي چا وکټلي کنا چې ګور سليمان عليه السلام ځان ته پیغمبر وای او دا دنیا سره دوره محبت ته دا له انیک بنديان دنیا سر دوره محبت نه ساتي نووي چې نا دا دنیا سره محبت ساتم خو دنیا نه پارنه د الله کلمې او د الله دین ده پارم نو دا دنیا ای خبره نشوا بیر داوی کنه داو دا خو دا خلکو هغه سره خبره ختم کړي ایزو رزا ای لی ای کلي چروان لیکلی شو په د باندې بلاشی پوخ د مازیګر که اسوا فناتل جیادو اگر اسونه کرا فقالان وی وی چه خلکو زګورای دنیا پر اسنیمه انی احببت حب الخير عن ذکر ربی زم محبت ساته محبت ته دنیا سره دمال مال سره ال خیر ال خیل چې لامشي نو اسونو توې او حدیث کې رازولی دا سونو په کې پیغمبر پاک ویلو چې ال خیل معقود فی نواسيها الخیرو په دا پتندو پورې خیر تړل شي وي نو خیر د اسونو شو کنه تندو کې خیر ده کنه صاحب د هر پتندې کې خمیراب نه ان ذکر رببي د صدې पारा چې د خپل رب نومو چت کما د خپل رب دینو چت کما ان په معنا د علت سرهاله د اجل ذکر رببي اذا راضی با مخکم سوره هود کې تیر شو ائنا لطارکو الہتنا عن قولک وما نحن بتارکی الہتنان قولک درو حتا توارت بالحجاز تردی پوری چپټ شو په دړو کې دمرتیزو کنی ما ذکر کې خودړه نه ای اخوذم کذا سلوک تی نه وجنه غونتی کنه ردوا علیا بیوی چې وا پس یې که په ما باندې پولیس ټیکوالې کومه چې کا پی کوم فتفیقہ شروع شوو مصهم بالسوکي داس بیره خلګړی په پندو والعنا قوداری په سټونو صباح خبر زاسلوفا تاسو نو په صفت کې صورت عادیات کې ویلو دا داخلا مازی ګرځه او غیره سر خبره کړی وا چ ولعاذياتي ضبحن فالمورياتي قدحن فالمغيرات سبحان او اغه سنا چ منډي وې اپمند کې د سینې نوازو باسي هم هم کوي او اغه سنا چې دخپونه وورو باسي زګه بخپوانې نالي چې بغټو لګینو پړه کوي او هغه سننه چې ذسباب وق کی لټ اچي په دشمن باندې ذسباب وق کې نفاسر نہ به نقعا دولو چتکی نظیم دولو چتکړه پرڅو پکې سلیمان عليه السلام چرا چیرته واپس وکړي په دې کې مفسرین وبله معنا کړی دا ارسي ګډ وټ کړی سلیمان علیہ السلام مازیګر کې پاسونو باندې مشغوله شو نلمازیګر مونته نه پاتې شو انور پر یو توارت بل حجاب توارت شمس کم زین راوي نو شو وی داسونو را پس کتا شو را واپس کنو تر اوسه راو پنده دا سټونه ویوال ول اٹولې چه دی پوی زمانه منز قضا شو نیمام راضی رحمت اللہ علیه وی چه دا خبره پسو شرط بانده غلط ادا چه او پزی بانده چه پیغمبر نه منز قضا کی گی و بیاده مازی گر منزو منگ خود بچ گو چ دنیه پر اسندي ادي خام خابيا ولدا سعداد يهودو کار دي اته مدادا چې مونتي قضاشه نه ګنا ته نه پخپلو شو ولدا سونو س سو ګناو چريي کوترا کړو کلیو زرد بلنو باسي دري مدادا چې داخذ بيت المال مالو راغله صحقو چې بیت المال مال زایې کی هله امانت ده خپل کذاب بیا او د شان سردار د غلتې وی چې هغه د شان سردار لایق ندي ښه دریم په دې آیت کې د کلماتو غلطیو ګوره مسحه راغله مساحه ندي معنا چره پوتوري سراوال راغلي دي مڅه جي مستعمل شوي د قران کې حديث کې فقہ کې نولاس اس راخ کل فهم صحو بيوجوهكم و اديكم ملتبم وای چې ځان لرم کنه وخه پوتورو لا لا و وخه دا معنا چرتن راغلي نسنګ دل تمانا دا, دا کوي او پینځمه غلطی دا ده چې توارث کې ذنور کوم دی پټشو ذنور ذکر خذل ته نشته دي وی د بلی عشینه معلومه حدیثه هو معلومه دې بل عشین ذنور څه دا غموخ کې اسونه ذکر شوي او ته ډیر نزیدي دا عشینا اصواف نات الجیاد اش پاگمہ غلطیو گو رہا وی رود دوها اولی ایسونا خودنیشتا کنا او نور سارا خبر شوا نورد دوها که وی نور تضمیر راجی السلام وی چوو ملائکو انور واپس که ما زگر مندرا نقضا کی نوم تقضا شو بیاوی واپس چه دوره کاری کولشه چنوری واپس کولشه دیه سونو تسه گناهو اویلو چنور واپس که چنون پواخ باندهو کم او بل داداغ اختیارو دانور داغ پا اختیار کیو چروت دوها واپسی که ملعک کم دیو دانور کم زی ذکر راگل بیا پر پسیلا اندر اغلی دینا دي ندی کتلینا مسئلیتی جوڑه کړی دا جو سلیمان علیه السلام تا نور ادری دلی وقوف و شمس و دا. او دلیل دا پیش کلی دا پیش کلی دا دلیل نشه کنی ستا دعوه دا وقوف و شمس او دلته راغلی اغلی دی رود دوها دیگه او دیر پرق دی ادری دل دی تو چنور لانه دی پریو تی خوٹیکا و شخپی و نیو اور ضد عادتوي چې پر یوته وبیا راشي واپس او حقيقي خبره او صحیح خبره دغه ده چې رسول بي يو شالې سلام ته نو راودري دلېو دا صحیح حديث دي چې ځو جن کوه تعالی کوثر چې ربن اسرائيل انکار کړو کنا موسی عليه السلام پوښکې ایتلال شاوست عبدلر شوم بدل تناس په تشوعال اسلام پیغمبر شو نو بری اسرایلی ازان سره کړو او عمل کوي واغستنو لږ وخت پاتې او فتحته ما ديګرو هغه وخت چې د اصول چې شپې بجنګ نه کېد نو او وی چې الله ان ورته وای چې لکټی سارشي ما ته لګ کار پاتې دي نو با سره دا صحیح خبره ده او کوم روایت چې سليمان نے سلام په حق کې دا ضعیف ده کمر روایت چې د حضرت علی په حق کې دا موضوع دی هر چاته انور درول دي دا غلطی وکی په دغی معنا کې صحیح دا امام رازی وای و انا شدید التعجب من هسو قابلو هذه الوجوه السخيفه زه وی حیرانم دي خلقته د علم انته چې دې داسې کمزورې خبرې باندې یقین کړې ماننا العقل و النقل یروتوه عقل یومرت کوي او نقل یومرت کوي ولیس او اسباتها شبهه عددی لپاره چرتام کمزور دلیلوم نشتا فضلن عن حجتهن دې چې دی کې لا حجته مخلقه دې چې دلیل شتا دې کې څه دلیل دی خان وزدغه خو یو خبر او سفيانو چې بواورې دو چوي سليمان عليه السلام اسنه کوترا کړ زا مونږ له لار شوه و قد استدل الشيبلي وغيره من الصوفيه شيبلي بکه مشر ده رئیس او طائف او توي او صوفانو کي اوبه دليل نيوله په دې سره په تقطيعي سيابهم و تخريقها ب فعل سليمان عليه السلام چې مونګه ذکر کو او په جذبکه راشو او چې دي ګر اخلاصي ګونو ک جامي او مشلولي او نو خیر ده وی ولی سلیمان علیہ السلام پا که سونا نو کترا کلی دا پا که غیزان لقرتبی ذکر کلی دا اومداریکم وی چومارویا من حدیث ابی حاتم تا باطلون دا هو په دې کې دا باطل خبر راغلی <coughs> حضرت علي رضی الله عنه علي بن ابي طلحوي ان بن عباس جعلهم صحو اعراف الخيلي وعراقي بها سيداذا چې دا اسنو اسړې او سټونه مسقولو سانډليه حبن لها. اغیسر محبتو کنا و هادا القول اختارو ابن جریر تینو لم يكن ليعزب حیوانا سليمان الاسلام با حیواناتو لعذاب ورکو بالعرقبتی جبتو ریوال او يهل کا مالا من مالیه بلا سبب اسی بید خلق مال زائی کود بیت المال سبب پا کنو ابن کسیر ہوئی دا ټول غلط واقعيات دي اوس ور پسیږه او امتحان دا شام ذکر شو ولا قد فتنى سليمانه مونږ امتحان کړو سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسي هي جسدام ا موږ او ور زو په تخت باندې یا نیمګړي بچې ثم اناب نو بیا الله تاسو یې د امتحان داسیو بخاری کې سوزه رازیدا حدیث بار بار سليمان عليه السلام اوې چې زموږ خو یو سلبي بیان دي یا اویا نو زما په دیش په پټول چکر لګو ما چل لا مالا زهريوي نازيره کينو غبا زموږ یو مستقل فوجي زموږ خاص کنه ته کوم پردو باندي په اتبار ني دا به خاص زمما ګاټي ان شاء الله نوې میچ واخ شو نو, نو د یوی بی, بی بی بچیو شو ناغوم نیمګړېو صاحب نو نیم بدن ناګي کسای ناغدایرالا او په تختې او توور زو چې مبارک شه نو په سجدا پر یو د تعالی مانه غلط یوشه ما ان شاء الله نو ویل حدیث کراځي کو ویلې وکنه رشتیا چې د هریو وینه بضیه پیدا شې او هغه بده د پاره لغکر او فو جول شوم پر څنګه باندو نیمه لا ابو دی ویلی کنه خو باندو ولي یز مونږه استادو به شان هغه بده رضی به ویلو چې الله پسلو او پاو یاو بی بیانو که تا سر زمان دو پارا دا گوتی امرا بچی ام نونو دا زدیر بد قسمت امرا دا خلق آقا دی اتا تا نها لست زامن گرزی پا یاوکی از زمان دو پارا نا آتو بات لکن انتی خلق لگیه چی کنا او خبری اتا کئی <تصالح> نا غدا سبندنو پهل کمزوریو او پهل غلطي ومنله سمانه دا اوس صحیح خبره ده قران چی سوې ښا راش اوس يهودو اسرایلیا وی چې سلیمان عليه السلام بادشاہي کولا پینسانانو په, په جناتو په دیوانو په پیريانو په دا وی د پلاسباندي او ګوتاوا کول چل پاره کېو ورئ دی چې وکلا حاجت ته ته نو هغه ته خپل یو بي بي له ورکړه چې دا غي نوم جراده و چې بیا وراووت نو هغه یو واستاتینه نو ی اورد دل دنه لیټرین شیطان راغې نو سلیمان یې او جرادي ته وی کو تراکا نو ورکړه بس نو چا په الله سوا چولا نو لړ پتاخ د سليمان عليه السلام کې ناس ته ا ج څنګه باغ به چای کولن دا سبدوم کوله څنګه باغ کور تته بیا نو سره دی بوم ته اوري ګو الوی پریزي چیزه ته ورسي کنه ها سليمان عليه السلام سچو ا چې راوته نجرادي ته وی غوتنه او وی اخو ما ورکړلې سليمان له وی سليمان حسین وی تدس سليمان نو بس هغه لاړو ملنګښو او ملنګښو درې په اړه وېزان لسه خو اړيو مزدوري کولا ابل چې ایت نشيطان و هغه استخه دا اب یې په تفاسیرو کې راमांडلې دي دا ټولې فیصلے قیامت تفاتیخه بیا وې چې د سليمان علیہ السلام یو مې غستو نو ناستو سین پغال او غیس پړدن او هغه کې هغه تر او ختا نو هو ګوته معلومه شو پلاسیک راوبیا او کې ناستو تو به پدې کې وایې ابن کسیرہ چواو نه من قصه الخاتم والجرادتی د اسرایلیه تی چی قصه د او د جرادی خبره پکې ده پاینما تلقا هو ابن عباس من اهل الكتاب هغه چې ته د اهل کتابونو ویلی وې دغه مطلب چې تاسو تفسیر جوړ کړئ وفی هم توفتون لایا تدونونه نب ته سلامان په دیلی کتابو کې او ډله شته چغی د سلیمان ل سلامې غبرې نهمن خو صاهرو ناغې ور پهې نه جوړي د غې خبرې دي او بیای چې دی کې اسرائیلیت تھی و دیکھ دیر لوئے نکارت تھی و فی هاز السیاق منکرات و من اشد ذکر نسائها دیر لوئے د گناہ خبر پکیدا دا چیغا شیطان بابیع سلیمان علیہ السلام قرونتا امتا و تسلید الجنی اپا غیو مسلط کی وان مجاهد لم يسلط على نساء سليمان بل اسمهن الله تعالى تشريفا له وتكريما اږي الله ساتلی وی سليمان علیہ السلام د عزت او شرافت په اړه اصل خبر هم دغه او چوشوا چې چو قران و سنت په دې او دقا حدیث بخاری که هر کتاب کراگلی قال ربی غفر لی وی سلیمان لی سلام زماربا ما تبخنو که وحب لی ملکن او بخی ما تا دا سبات شایی لا یم بغی من بعدی چنی مناسب و یوتن لرا رست و زمان دا سبات را کې چبیاد بیا سیچ چه لور نکه ان کان تلوا تو بخشش کو ان کے کلجستان سوال کی نوتے قبل ہیں اب یہ پیغمبران کے سوال کی حل قبلی کنا امام رازیوی دیسو پارویجو چه دم تب چاہے سوالوں کو وی لیے سویری اقتداری علیہ معجزہ دا شی بادشاہي او معجزاي چې په پیريانو په مرغان او پارس باندې او معجزه پیغمبرانو له الله اور کئ کنا صلی تذل على صحه نبوته چې دا زما ز نبوت دلیل شي خلق خمان نه مني سوکرا تاسواهر وي سوکسوي دابا زما د پاره معجزه شي چې خلق زما په پیغمبره ایمان راوړي دی. او دې په بادشاہي غفتا ابن کثیر لکلی چه حجاج ابن یوسف تا چاوی چه انت حاسدن تاکہ حسد دے حسد کے میں غوی چه احسد منی من قالا زمانہ زیات حسد چاکے ہو چه چا داوی لی دی رب بغفر لی وحب لی ملک اللہ امبغی لی من بادیه وروید حسد نه کړ چې الله داسې باد شي او بل چاره نور کې هغه چویلی نه هغه حقونه ښه زګ هر پیغمبر یو خصوصي سوال کړي د الله نه او الله قبول کړي سليمان علیہ السلام موکو هغه کیسه حساسه ده فسخرنا له الريحا مون ته به کړل د د پارا هواں تجریبی امرې روان روان نبوا د دپ حکومت باندې پنر مېسر هي سو اسوا با کوم بل چې دی به ته دا اوسالو چې حبلی ملکن دا سي بادشاہي راکې مله قبول کو چې دا سمې چلنه د ورکړې نه به ورکمه نو مخکې چادت په پیریانو باندې چې یی کول شو په مرغانو او چې تخت په هوا ته ان پور تر قیامت پورې بداس نه ښه دا سوال دی وینه او اغا خلق خل هغه خل خسوی اغه اسونه چې ټوکړي کړیو اړوی چې اسونه ټوکړي شو نو اللہ هوا مقرر کړه چې زدا اسونو نه دا هوا خذ د ګور تکم زی راغلی دا, دا, دا خو هغه سوال کړو الله قبول ک اسونه کوم نه ټوکړي وشیاطین مقررم کړه د پاره پیرین شیطانان کل بنای و غواص هر یو مصری چا با دی به کول جوړون کې او غپی وهنکي پذریابونو کې وا خرینا مقرنینا فل اسفاد انور پریانو سرکشا اغي هو تللی شی په زنجیرونو کې حزا توانا مونږ وی چدا زم ما بخششت الله وي سليمان عليه السلام توبوي چ وتر مې کول بس اوستا اختیار اختيار فمن کہ احسان که پخلق بانده او مال ولور که نهم او امسک او یا کبند ساته زانسرا چی درورت براشی کیو دامانا کمال سرو لگی خزانو یا فمن کہ احسان که پده پیریانو او زنزیرون نه پرانزینو مو او امسک او کبند ساته بغیر حساب تاثراتی که زمان طرفنا حساب کتاب نشتا تپوس نشتا بغیر حساب وَإِنَّا لَوَعِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسُنَ مَعَبُ بیشکا ده دو زمونگ سرادیر علوه مرتبه دو دیر خیستمو قم وَزْقُرَابْدَنَا اَيُّوْبُ او یاد که بند زمونگ آئیوب علیہ السلام داغا جزی و تظرر is anatha rabau kala chawazu ko khpal rab ta annimassanya shaytan binus bin azab jibish karo rasid او ta shaytan staley kalam aw dalmaniye kalam binus bin azab pasdili wali aw pasak tezara padimi sakarno chidadu dolas و بدن مه طول وخه وخه ده زاغین نوم تنگ شوی و دین تنگ شو ماچه و سی ما رازی اغمه پوره طوکه کئی خلق رانه هم طولوالو و سوسی او بیار آغلیون ده ایوب علی اسلام بی بی تهوی چه دی بیمار علاج نکه خاږي وی چې ولنه کوخه الله تعالی ني منزور نو په ګور ز طبيبي ما د ټول ملک از به علاج کوم د وروغ موټ شي از لم فیسه خل مانه ایصه خل م خدای و چې دې جوړ شي نو به وي چې انت شفيتنی تا تا نو یو قول ده او یا درانه چې جوړ شي نزهبا پنوم باندې زه بيزا غډالاله کیو قربان دیو کینو نو مې وت خپل کو کنه اریت س پتا او هو زنده طبيب په شکل کې کړیو ا د طبيبان او به کې تا چولیو اغي ویدا به ډاکټری او طبيب وایو هغه لرانو ایوب علی السلام ته وی چې هغه داس خبره کوي ایوب علی السلام پوښت شو ویدا خو هغه ظالم راغله د زما د مرز ندامت لپ پیدا وغسته چې مات او ځان رانزدی کیه زما په کور کې شرک کړي نو فریاد وکړي چې الله داران برداش کیږي ها ان بیا هر صبر برداشت کولیږي غو شرک نشي برداشت کولی بنسبه و عذاب حکم راوي اور او ها دخ پخ په لا پزمکا نخ په واله نو بر او وتی هاذا مغتسلن د ستاد غسل لپاره اومدي بار د دنیا کي او بو شراب او د سکل د لپاره اومدي چويسکې نو ځنه زخمونه واکونه بجول شي او چې غوسل پهو کینو ظاهري وسرمنې او زخمونه بجول شي نوروغ مورشو واهبنا له او اهل او بیا مونږه او به خد تعالی اهل د ذو اولاد او چمار شو او مسلم ماهم او د هغه عمر نور رحمتا منا دا رحمتو زمونږ تراب نه پد باندې و ذکر ل او دا عبرتو دا کل من ذ خلقو چرس تو سو او دا ایوب علیہ السلام حالیات کی هغه خپل سخت او پس پک شیخ هغه خپل مراد به کم شي چې زما دا کويس مرض نه دی چېغه ذوره زمانہ پروتو و ذکر ال ال ال الباب وخذ نو کلی چه ده تا خبره او کلی ایخ پلی بی بی از دلی غصه ورالا نوی کزه جور شونده با تخصیل گذاروان نوی اره بلیزت و چلو خو چوز قسم خو بخام خوابزه که اوگی تا گناه نیشتا اگه از خبر ده چه ده شیطان ده वला دا طریقو خو وا چې واخلہ په لاس باندې یو جارو زګرو ډکو د سلو ډکو زیقسن جارو فزر به پغی باندې گزار ورکا ولا تحنس مطلب په قسم کې ناراضی قسم باندې مات نشي بس تا بخپل قسم پورا کو گزار دې ورکو تولمفسرین اذا خاصه پایوبلی اسلام معنی عبد الله ابن عباس وی مجاهد وی خوال او یډیرو خلق وز دین ازان له هیلی جوړ کړي دی ادا حوالہ او تویلو تاسو ተستفحالنه دی ویلي چې هیلی جوړاې سوک دزان زکات ساقې تې هریتای چل جوړ کړي چمیا اشراشینو مال بول چلوار کې اسما کې سم هیلی اسقات و غیره دین اصابت کردی که این او جدن او صوابرا مغمون دیو دل رادیر صبرنا که نعم اللعب دو سخ بندو اونی او بور فریاد اگر کل ده خوضی او جنین ده کل که ده بیماره پوجه تانک شوی وی نو اللہ بوتا صوابرا نوی که ده بیماره پوجه نو شیطان ده خبری پوجه انه اول او بهشکزه الاطه رجوکون کیو دا تفصیلی اجمالا د انبیاء او ذکر یاد کای بندیان زمونګا ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام اول ال ادیم خواندان د همتونو او خواندان د عقلونو ان اخلسنا بخالصتن مونږی خاص کړي او په یو خاص صفت سره اگر سو ذکر دار یاداش ده اخرت جگدای واقعزه چې انسان کنټرول کی کنه چارو وخت کې واده قیامت او ده قبر او ده موت خبره وین نو عندنا له من المستفین الاخيار او به شګه پیغمبران منصرہ دا هغه خلق نزی چې چون کړی شوی دی او غوړه کړی شوی دی د نبوت وذكر اسماعيل او الیاس او ذلکفلهم او یاد کې امتحان د اسماعیل علیہ السلام او د الیاس علیہ السلام او د ذلکفل علیہ السلام کله من الاخيار دا ټول د لپنځبان ریټیر غره او پاک خلقو هاذا ذکر والقران ذل ذکر ویلیو کنا قران د نصیحت کتاب دی الله ویداغه نصیحت څه کنا څه قرآن بیان دي اوس بشارت ذکر کيسنګي چې سو افات کي و ان للمتقين لحسن او بشکا متقیان د پار ډیر خیر ستزې دي الله سره حسن ماب يزا بدريم زلوې مزید کي اوزاحت کوي چې خیر ستزې وسشي جنات عدن جنته نا د اميشواليدي مفتته له الابواب اباب دی او پرشیوي د پاره دروازی دماغ موخ ک نه دی چې ځ د بله ډیر لري او هغه خوشبوي بهته راځي متکې نه فيیا تکیا او ارامب کې په جنتوننو کې یدروونهیا او راواړي بپارې کې بفا ک کصرتې شراب میوی هم ډیر او شراب هم ډیر پاین دوم قسرات تو اتراب او دې سره باغ خیانه کې حری وی چې همذولې دي 30 30 نجیبم دوام لري زده یم ال 30 دنیا په لحاظ سره کوي ال تخمر نتیریږي اتراب همذول توېخه زګه اتراب د توراب ندی چپه یو پیدا شي و حزاماتو عدون الحساب او بوئی الله چې دا غ جنت ته تاسو ریادہ کولیشوا د فار د روزي د قیامت ان ها ذا لرزقنا بشکدا زمونږ رزق به مالو منفادو تا ختمی گینه الله یذل رحمت می دل نشته ګوره اخو د دنیا غو چه ما عندكم ینفدوه چه دا دنیا دا ختم شي و ما عند اللہ باق ها زا دا ذکر دا جنتی مومنانو و این لیتواغین علی شرم آب او دا سرکش خلقو با دا مل خلقو دا پارناکار زیده حسن مآب نشتا شرم آب جهنم جہنم دے یسلونا داخل بشیغیتا فبیسلمی آدو اگر دیر بد فرش دے او بویل شدیتا جہنم یانو تا حازا فلیزوکو ہو دا فی الحال اوسکے میل مستیادا دا اوسکے صدی حمیمن وغساق یشیدل اوبو او اووینی زوی دی اووینی وَاخَرُ من شکلی أَزْوَاجِ أَنور د دې پشان قسمه قسم عذابنا مِن شَكْلِهِ د دې په شکل قسمه قسم عذابنا بیا وبلا دل راشی الَّذِي تَوِي جزایو کې وتا ذَيْوكُمْ ذَيْ غریب اول سردا سين ختي هذا فوج مقتحم من ماكم دایو دل رالایو فوج راي او تاسو کین نووزی افتهام فلقت حمل عقبہ فزور نن او تو تو وی چې زې پکه نیو نن اوزی پکه سلام مرحبا بهم نذيبوي خيره او توکي جزاکما دلرالا د مونږ زې پکه نشتا يوبل سردا سي جخيو چيک جامي وې نو شليدلې باوي زه کوم دل لا مرحبام بهم خري دي دي له خوشالي ورنکي مرحبا خوشاله ته وي کنه انم سوال النار ديم ور ترالو نو چاري و اوري چې مون ته خيرې وکړي ناغي باوي قالو وې بل انتم لا مرحبام بكم بلکه تاسو ته تا د خدای خوشحالیو نښې تاسو د خدا طرف نه سنیمت نهوي ان قد دمتهله تاسو مونږ ته دلار مخکې کړی وه په سر قرار د دا د او دو ځای دی, دی دا د پته کې دو ځای ډیر بد ځای اودو دی چې رالو یو بل سرهخوای دغه خبرې مبرې شوي. وس بطول پجمه دوا کوي قالو بوې ربنا يرب زمونږه من قدم لنا هازم چا چې مونږ د دا دلار محقق کړی و امونږه په عمل اخته کړو فزده عذابن زيفن فنار نو زیات کديت عذاب د چن په ور دا خلاص شو بیا به خیال شي چې را مونږه دنیا کې داسې خلق لیدلو همون به تر ډېر بد کا ته مونږ به دا شریان دي دا گمراهان دي هغه نخ کاری چتا وقالو بوې مالنا لانا رجالن سې مونږ لرا چې نو وینو اغه سړي کنا نعوده من الاشرار چې مونږ باقي شریان ګړل دا اور خراب خلک دې پخې ریان دي خلق گمراکوی نوی نوی مسئله رئیستی دی اگر مونخوی چاگی وزا مونگ نمخ کتلی جهنمتا او اغیخ کاری نه پتا اولگی دا اتخذنام سخریا داخر مونگ دی پورا ٹوکی کولی مسخریم کولی اگید دی لائق نو امزاغت آنهم الابسوار یا زمونگ استرگی شوي کګې شوی نووی نوینا انا سرګې ردی کګې شوی باغې دل تنيش تاریخ جنت تبو تلین ان ذالک ا وې شکدا بیان شو ل حق د یقنی خبره ده د رښتیا خبره ده کما خبره تخاصم اهل النار جګړې د جانم دا یقین دی چې دیوال تک جګړې دنیا کې هم کوله انما نمنذرن وای به شکه ز يرون کما وما من الائن لله الواحد او دا خبره کوم چې نشته بل حاجت راو مگر الله دی یوازې پارچا زورور رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار اغزاد چرپ د اسمان نو د زمکو دی او سچې پمیندې دوالو کړي ال عزيز او زوراور ذات ته ضد شمنان الغفار او بخنه كون کې قلب دستانو مومنانو ته اول هو نباو نازیمن انتوانو مورزون هو یذیتا چې دا قیامتو یو ډیر لویه خبره ده او تاسو دا غی نمخړلوی یو دا مانا. <تصفح> او یا ذا توحید نبا ان عظیمن ډیر لویه مساله ده انتم ان معرضون او یا تاسو دا غی نمخړلونکې د دې په وروستین بابو د انبیا وحال ذکر شو سلوورم شوروک یو پاره کې نفد علم غیب د پیغمبرنا د ملایکونا او عیذ ما كان علیه من علم مشتمال رهس علم بالملائ ال اعلا فاجماعت اجتت ملائکه اذ یختصمون کل چریو بل سره خبری کئ نماتد علم مشتم اذ یختصمون حدیث کلاغلیو چنبی صلی الله نے تفوسکو چی يختصم الملأ الأعلى خبره چې جماعت تمله کو پسکی او بل سره لګياري نبی اسلامي جماعت علم نشټنو ملهاله بول عزت ول پردل لري کولتنه پردل لري کلا نبی لی دو به تینا تا بوسو کو چې بوسکی خبره کینو نبی اسلامي فل کفاراتي رزیده پارا چې تاسو لې ولا ورکول د امت وکفارات سودی وکفارات زما د امت عملونه دي عملونه دي الوضوء على المكاره چې که سرځیو او که ګرمي خذي لګیایي منځه او دسکي کو جمعه ته نلري روانی روانی قدمو نغدی کو تیاری یو کړنای اعمال یا ذول چدی ته کفارات وای چدی سره د انسان ګناوونه ختمیږي نظر هغه خبر یو بل سره چې د دې امت درجی مرتبه د دې اعمال صالحه یا دولو چې په دې سره دې ګناونه عمرېږيږي او ثوابونه یونو متحصل شي ايو ها اليا بل وحي نکيگی الا مگر دذي خبر ينم ما ان نذير مبين چې زه يرون کې مخکاره هېڅ وقاله ربك قال للملائكه ياتجو رب استا ملائكه تا اني خالق بشرا من توين زه پیدا كون بند لرا خيسته بندا عدل خرټینه د الله قدرت ته نو خرټینه پیدا کوم او پټولو کې اعلی پیدا سویتو او کلچ برابرې کم په بدن او پانډامونو او نفختو فيه او فکم پد کې د روح په ل نافقعو له ساجذین د پریوز اذا تاسو سجده وسجدوا كلام الله ایت کوټولو پجامه باندې مګر ابلیس نه استکبار ځنه غټو غاو او دې کفراان نه د الله پهلم کې و الچ ایبلیس سشي منه کړ چې سجده دې کړې و هغه آدم ته اجما پیدا کو خپل دواړو لاسونو باندې خلقت بی یدی متشابهات نوین ټټول د انسان عزت او شرافت بیان روح یې هم نسبت ځانته او کجده په روح نه خلقت کیم وی چې خلقت به یذيان دا نسبت الله عزوج او مخلوق په حق نه کړی چې اسمان زمکه عرش کرسی په بلاصو انسان ته او او د بلیست د عزت خو استکبرتا ځان د لو ګاه ل نهئ ان ګ کوونته من لاین او یا په حیقت کې تهچته خلکو ن قاله و ا خیرون من نو زه په حقیقت کې دوچته خلکو نیم د ځنه بهتر یم نو خلکنی من نارې ځ پیدا کړیم د ور او خلکته من توین او د پیدا کړی د خټ او ډیر بهتر د د خټ ادا دا غلتی ودا چا ویلی وی چې ور به تر ده خټه نه ور خو سوزول کوي هغه کې خیر کم ځای کې او خورکه خو الله دمره کماله چوله ده <تصفح> چې چو دا کمال به هیڅ کې نشته راوړه ها زګی چې سړی و تا ور ځول امانت وې اقدانی دې ور ځول نه ګولونه بشي او فصلونه بشي او باغونه بشي خور سپیجو ٹاکڑی سپیجو ٹاکڑی. سپیجو ٹاکڑی. او که دا خاوري برج د جوړ کو او ګولې و در باندې او که لوخ جنا پاکي کې حديث کې راځي سپيو ټکړي سپيو ټکړي نبي عليه السلام یې زلوي درې زلې وينځه نبي ايوي چې سبعاً وعفر الصامناتا او تم زلې په خاور باندې وځدا جراسین به ختم شي خاورکه هډیر کمال له فغپو نشو قالو يل لا فرج من عاوزاد دینه بن کر ژوند به شکته شوي او پتا باندې وځما لعنتی تر قیامت پورې او بیا به عذابې بیا خو عذابونه یې قالو شیطان رب فانظرنی لا یوم یبسون اره زما محلت ترا کما تا ترا ورځي پوري چ بیا ژوند کیږي خلق هو اي الله چې بشکتا تا مولت در کړی شوی دې الا يوم الوقت المعلوم دا ورځي زو وخت معلوم چا ولش په لس سپنا کی تم هو شیطان فبعزتک قسم می دې استا په عزت باندې لو ینم اجماینا ټول به گمراه کوم <تصف> الذين عبادكم من المخلصين هم مگر سابنديان پذي کیغا چې خالص کړی شوی دی اخلاص قال او فالحق رشتیا دا وعده زمان فالحق وعدی والحق اقول وحق خبرکو ما حق بیان کوما تا قیامت وعده رشتیا داږي او دنیا کې چې مې کلام نازل کړل نو هغه حق دی لاملا ان جهنم اډکم بجانم من کاستانم او دا چې انا جستا تابعداري کړی ټول اخر کې ترغیب قران ته اوایا ان غانم سنا پدیبان دي ساجر او ذ تکلیف ورکون کې خلق لره ولی څوسوارې خو خلک دې په تکلیف کې واچو کنه دا ډېر لوی بوج دی کارونه په کاوه په باندې ارسه باندې چې داو کدارا ولا هغه را ولا هغه او چې یره لږی صاحب مې پکار دې نو پټېر لوی تکلیف کې دی واچو نو ته وای چې زسوک تکلیف کې ناچو چې ما زې چان سوال نه ما تماس لر نکومایو وما من من او نیم زه په دیمه سلکی زبردستی کو انکه زیراون که ما زیرا ور کو ما بیان کوم چې باندې زبردستی نشم کولې د خوخي خبره انه وی ذکر للعالمين مددا قران مگر سیته پار د مخلوقات ولا تعلمن بعد حين او په بشه تاسو په حال د دې قران باندې لږ وخت پسو بادحین امره تنه د موت وخت له رازم